Летів під хмари, звідки чуганув униз, пролунав тріск, неначе вдарило сто тисяч гармат одразу. Заревів, заклекотів Дніпро, і застогнало щось у скелях. Відтак вогняний клубок покотився понад Дніпром до порогів. А від хмар полетіли вогняні стріли, та не прямо, а зигзагами. Архангел Гавриїл побивав з неба Змія та його чортяче воїнство, а що Змії чорти крутилися, то й стріли робили за ними викрутаси. Все живе принишкло на землі, стежило за тим скаженим побоїском. Змій поривався в хмари, які клубочили і порипували, на велетенські вози. А Гавриїл бив його звідти вогненним ратишлем, і змій знову падав, припадав до води, гамуючи справу та набираючись сили, і лютувала вся інша нечисть на Дніпрових порогах. Величезний, як добрий бугай, чортисько сидів на дурній скелі, і вискаляв зуби, та, вражений стрілою, бертицнувся в воду. І на порогах шаленіла вся інша нечість. і звідти долітали клекіт, скрегіт зубів, регіт та стогони. Оскільки Змієве кубло було на хортиці, то святий Гавриїл туди пускав найбільше стріл. Вони били й били, застрявали в землі, тремтіли. здавалося їх можна хапати руками та витягувати нагору, і гуділи скелі, тремтів острів, а в ньому дві купи людей які завтра вбиватимуть одне одного, а молилися однаково перестрашені небесними стихіями. Рушнічим шротом барабанив по скелях дощ. Наскрізь пробивав молоденьке листя дубів горі, припліскував до землі листя подорожника, то лотів трави. При спалахах блискавиць козацькі дозорці на скелях були схожі на сірих гратів, які не можуть злетіти. Гроза вщухла після півночі. На той час Ілля випустив всі свої дванадцять громів і знесилів Гавриїл. І поховалася в розчалений скель, пірнула на дно вся дніпровська некрість. Останнім вже на світанку шубовсну воду з зу узулястий півень, і вода аж закуріла, допіру всі думали, що то ляський для побудок півень, який у грозу вилетів з воза та сів на скельку, а виявилося, то був чортячий сторож. Сонце ставало ліниве, невиспане, похмуре. Одинока хмарка нависла над ним розтріпаною бровою. З протилежного боку на сонце дивився ущербний місяць. І двоє братів на ньому погубили справунок, вила, шастали в пошуках пропажі. Вила, рати, шаблі були при них, але порох підмок, і гармати не стріляли. Мало було й мушкетних випалів – Поляки кинулись на штурм за пекло, сподіваючись скурати козаків з першого разу. Бій закликотів по всіх шансах. Розпасілі обличчя, поростулювані роти, похрипи, крізь тиснені зуби, зойки, кривалий близькочей, скрегіт шабель, скрип ратищ, вжикання куль, крики з витяги та жаху. Жаху більше. І врешті переможний гуркіт козацьких тулумбасів. Перша налога була найпотужніша. Далі поляки накочувалися хвилями і відкочувалися, перепочивали, набивали рушниці, збадьорені криками та єрепенистою музикою кидалися вперед, аж поки доконечно не стратили військові запал та фантазію. І вже йшли гнані окриками та кулаками старшин. «У Воленій потебі Є межа, за якою втрачається певність, наступає байдужість, і вже немога пересягти незримий пруг, що за крок до перемоги. Той крок найважчий. Однівчий козацькі полумбаси гуркотіли дедалі тихше та тихше, запал звитяги та бойового тріумфу пригас і в козацькій лаві. Обидві сторони вже знали, що відтепер хилитатися їм туди-сюди довго – на витримку, до повної втоми душі й тіла, до смертельної байдужості. У першому, найгарячішому бою був поранений булавка, козацький бандуристський співун. Козаки зняли з нього жупани сорочку, кров поштовхами била біля правого темного у волоссі соска грудей. Білокобилка кров замовив, вона перестала йти, але булавка очей не розплющував. Любив білокобилка булавку за веселу вдачу, за пісні, за затятість та за пеклість. І тепер сумував вельми. Вечірня зоря кров'ю спливала на плесо. Мовчали, не подавали голосів солов'їв по низі хортиці. Вночі щось біле блукало біля козацьких окопів, На повуки не відгукувалося, сторожовий козак вистрілив, а вранці побачили, що перед францями. Лежить забитий білий кінь. Білий кінь – то не на добро. Хоч білокобилка сказав, що в тому ніякого злого чару немає, білий кінь та й годі. Мабуть, і він помилився. Козаки пішли до коня, а з байрака вискочило з десяток ляхів, погналися за ними, і були б постинали шаблями, але білокобилка, який втікав останнім, зачарував їх. І вони перекинулися в кущі верболозу. Козаки звалу побачили. Стоять кущі серед рівного поля. Їх раніше не було. Хвилюються віття, гнуться до землі. В наступні дні поляки кидали з поставлених на копці гармат ядра. Але козаки були готові до того. Гасили їх з пороставлюваних упродовж шанців казанів відер, коновок, бочок. Польські гармаші гнутів не гасили, пороху мали в достатку, гармати завдавали невеликих втрат, але тримали козацьке військо в напрузі. Поляки триматимуть його в облозі доти, доки воно вимориться, спалить увесь порох та споживе весь припас. Полякам припас привозять з пограбованих паланок та сіл. Білокобилка стояв над водою в ущеленні січових воріт.